тому що, на відміну від багатьох, розумів ще в зеленій молодості, що поезія – справа свята. На тінь твою плюне, всечесне і юне, що буде в майбутнім шукати доріг, якщо ти до нього бездарною Богу поткнешся з рядками віршаток своїх, написаних легко, без муки розпуки, холодних і сірих, неначе гадюки, з рядками, де світиться правда лиш та, що служить потребам твого живота. «А друкувати тоді можна було тільки таке», – гірко посміхнувся чорнокнижник. Він фанатично послідовний у своїй ненависті до книг. Довго визрівала ця його парадоксальна ненависть протягом усього життя нелегкого. І чого там гріх таїти? Старий часто заважав мені працювати. Каламутив розпорошував думки мої, Захаращував їх сумнівами болючими, за те, як щедро відшкодовувались втрачені години. Навіть недоладні розглагольствування чорнокнижника примушували думати глибше, тремтіти над кожним словом. Душа моя в постійному напруженні. Доводиться балансувати між двома прірвами – самоприниженням і молодечим чванством. Одне єдине незважене слово може зіпсувати всю сповідь, перетворити її на лукаве кривляння. Бачу, що нема в мене ні крихітки письменницького хисту. Не віриться, що повість гріхів своїх зуміє розстелити рівно і гладенько. Понакручував вже вузлів і петель, не одну замордовану сторінку викинув у кошик. Робота ще й тим ускладнюється, що нема в мене твердих переконань. Більше того, я з настороженою недовірою ставлюсь до людей, які хваляться твердістю своїх поглядів на життя. Припустимо, що я вже встиг би викликати такі переконання. Уявимо, що вони буквально задубіли в мені. Але хіба Дуб не знає змін, нічого не боїться? Де там? І він тріскається і розсипається. Мої переконання тільки тим і живуть, що міняються, народжуються і пропадають, щоб воскреснути у нових проявах. Довго я не міг знайти нитку, яка допомогла б мені розсотати тугий клубок сумнівів і вагань. Кілька разів поривався написати благального листа учителям своїм, щоб звільнили мене від повторного переживання ганьби нестерпної. Але й листи не виходили. Воля моя діяла, дух все пав, коїлося щось лихе. А чорнокнижникові настанови й поради тільки з пантелику збивали. Не встигну, бувало, пером доторкнутись до паперу, як він спалахує сріблястим вогнем, з полум'я випливають очі, Затуманені болючим презирством, і печуть душу, як дві жарини, десь, ніби аж у глибині мозку звучать страшні образливі слова У тебе не пальці, а десятеро цю десь, і однаково тислизняк. В такі хвилини я кидав перо і довго просижував, як закам'янілий. Потім, як зачарований, брав чорну книгу і гарячково переписував з неї сторінку за сторінкою. Байдуже, що то було вірші, чи проза, чи химерні новели, які чорнокнижник назвав інтермедіями. Гірка доля дісталася з цілителів від душі моєї. Його писанина наскрізь просочена болючими переживаннями, важкими думами про світ, в якому йому жити судилося. Переписую, бувало, і думаю, «Навіщо це все? Навіщо писати про муки людські? Що тут зарадиш писаниною? Хай навіть наймудрішою, наймайстернішою?» Тисячами літ воювали з муками й стражданнями. А що завоювали? Гинуло все, як краплі чорнила в морях сліз і крові. Та й сам чорнокнижник розумів марноту своїх словесних вправ. Якби прожив на світі триста літ, Однаково всіх мук людських і бід не описав би. Їм немає краю. Та й радощі навряд би чи зумів запакувати в тисячу томів. Їм, як і мукам, теж кінця немає. Коли уперше ти побачив світло дня, Раділа щиро вся твоя рідня. Не дай же, Боже, щоб усі раділи, Коли тебе не стимуть до могили. Невміння викладати думки – Чітко і послідовно так пригнічує мене, що часом сам собі здаюся нікчемним.